А вже ж то були універсальні ліки усіх болячок, слабощів фізичних і душевних. Легко поранені, поволеньки-поволеньки підвелися, важкі перестали стогнати, а гуляки почали потихеньку рипати дверима, повертатися з вулиці на той бархатистий голосок. Вона так умна і прекрасна, і вспильчева так, і власна, що їй возражать опасна. Володя, покриктавши і кривлячись від болю, теж сів. Похмурі сіро-зелені лиця поранених посвітлішали, заусміхалися. Після несподіваного концерту Габіт, далебі найстарший із поранених, висловився за всіх «Спасіба, тошка!» Останнє, напевне, мало значити «дочка». Наступного дня прийшла Зосі якась насторожено-соромлива. Роздала ліки, перемовилася з другим з пораненими, а на лейтенанта Капусту, який сидів, спустивши з ліжка ногу, кинула докірливий погляд за порушення лікаревої застороги і вже взявшись за клямку дверей, запитала, і те питання стосувалося всіх, ну як учорашні ліки. Ті, хто могли, закивали перев'язаними головами, заусміхалися, а то й просто дарували мовчазні вдячні погляди. Габід сказав, висловлюючи спільну думку, карош, ліки тошка, карош. І всі шкодували, що немає гітари сьогодні а попросив заспівати без музичного супроводу. «Заспівай, точка, чи кліту!» «Мені ще в три палати треба. Я трохи пізніше забіжу», – пообіцяла Зося і пішла. У госпіталі багато інших медсестер і санітарок та найбільшою увагою поранених користувалася Зося. Не тільки завдяки своїй вроді і доброму серцю, а ще й тому, що завжди трималася на належній відстані від залицяльників. Коли хто виписувався, питав з надією, «А листа Зосю можна вам написати?» «Пишіть», – просто відповідала. «Усією палатою читатимемо». «Ви мене не зрозуміли? Я не палаті, я вам!» Коли прийшла черга Володії залишити госпітальну палату, він не став питатися в дівчини, чи можна їй написати, просто сказав, Зосю, чекай мого листа, в ньому все розповім тобі. Чекатиму Володю. Бач, Володию назвала. Інших товаришем Бондаренком чи товаришем старшиною. А його Володию і сказала, чекатиме. Не пам'ятає, щоб кому так говорила з племені поранених. Капітан одноблюдов якось зауважив, чиясь доля плаче. Чого так поцікавився Капуста? Дуже строга, повір мені, подумав і додав. Але доброю дружиною буде. Не прогав наречену Капуста. Уже коли повернувся до своєї частини, довелося Володі Капусті знову здибатися з госпітальним пропагандистом мав відрядження до штабу армії. Надвечір похолодало, мороз щепав за щоки, а натоптана регулювальниця на капе у білому кожушку, у шапці-ушанці і нових валянках ніяк не могла посадити лейтенанта на попутну машину. Видно, регулювальницю шофери знали і кивами-моргами вітали дівчину, але зупинятися не хотіли. А хто зупинявся, з тим було не по дорозі. «І чого б я ото тупцював на морозі?» Раптом почув капуста знайомий голос. Озирнувся, очам не повірив. Капітан одноблюдав. «Куди і чого на ніч глядячи?» запитав капітан, міцно тиснучи руку лейтенантові. З'ясувалося і гвардії і капітану туди ж. Але справді, чи варто проти ночі? «У мене є тут знайомий головний лікар у госпіталі. Переночуємо?» а вранці й гайда далі. Довго й не ходили, шукаючи знайомого одноблюдова. Лікаря, правда, не застали в тісній кімнатці. Під стінами стояли вузеньки ліжка, а між ними стіл. Про обжитість хатини свідчили дві великі чашки на ньому, окраєць хліба і почата банка тушонки. До кімнати їх провела білява жіночка, в міру молода, в міру повненька, яка назвалася панею Мартою. Зачекайте тут, пан майор скоро прийде. А я вам зараз чаю зігрію додала, кокетливо усміхнувшись. За чаєм їх і застав знайомий лікар капітана Одноблюдова. Наступна зустріч з Одноблюдовим відбулася вже в Києві. Капуста щойно демобілізувався, а одноблюдов уже якийсь час працював заступником відповідального редактора в обласній газеті. Володю Кіндрат Макарович зустрів у своєму кабінеті буденно. Немов приїхав капуста не з північної групи військ з Лігніца, а принаймні з Фастова чи Яготина.